8. maaliskuuta. Ei, okay, Kou-Expo. Mikäli kuulet ääneni, olet Ystävien seurassa taajuudella 98.5. Kyllä! Sitten te nostatte kädet ylös! Ää! Kokeilla semmoista että huuda! Hei! Hei! Hei! Hei! He. No niin, hyvät naiset Olli on oikea ihminen johtamaan meidät Juntti trilogian ensimmäisen osan parin. Tämä Juntti Trilogia on ehkä maailman pisin trilogia, ehkä noin 12 osaa. Mä noin kerran kuukaudessa tehdä Juntti Spessun ja laitoin tuonne noin vähän tiiserin, että mikä on orkesteri kyseessä. Ainuttakaa biisiä osalla ihmisillä ei tule mieleen, jos pitäisi mainita seuraavalta orkesterilta, mutta kaikki melkein kuulostaa tutulta. Oli veikattu Freud, Marx, Engliset Jungia etukäteen muun muassa, ja tuota, tuota, mikäs tämä nyt oli tämä pohjanmaalainen Rehupiiklis. Niin Rehupiiklis, minulle tuli mieleen, että se varmasti ansaitsee oman osansa. Mutta nyt ei ole kyse kummastakaan niistä, vaan mikä yhtye käsitellään tunti seuraavaksi. Mä mitä ota mitään, mä mitä mitä mitään, mä mitä. ota mitään, Hyvät herrat. Turos, Hevi, G. Nyt poika Pasi tarpi, tännussa keppana, koito pääsyt pohjir. Nyt voi kaava. Nyt jotta lan, rendera, rendera, rendera. Mutun olet toika rauhusti pari viimeedellästä lähetystäni. Niin teemasta johtuine nyt nyt nyt nyt nyt keppana keppana keppana keppana keppana keppana kosko kosko kosko kosko. -so. Siinä missä viitosin pelkkiin. Tässä on noin kertaa viisi ja mitä pitäisi sitten soittaa. Jos minulla on meidän rautti. Jarkkoinen Karjala sisään yritti pari kuukautta täytyy sen vartoa, kunnes tuli sen aikajuhlun. Klamyri ehdotetaan, kyllä klamyrikin tulee jossain vaiheessa. Ja Reetua on ehdotettu kyllä juntidiskon kuningas ehdottomasti kuuluu myöskin juntilähetykseen. Jarkkoinen nyt poljikka kaataa, se hyppää se Joo, eiköhän tuo tuosta riitä. Tähän olisi tulossa sitten, sit, käydään ensin tämä yhden tähden, tähden studiolevy läpi, ja sen jälkeen on kaksois live-CD, ja siellä on kaikki pahimmat sitten näiden lisät myöskin. Siinä on poika, on päässyt bobeen! Ja pidetään myöskin tietenkin lätkäspessu, kun lätkäskavat alkavat, niin se on yksi jutti, jutti, asia, juntiviisit, on lätkäbiisit. Aavistaa Oi, miksi en piirtu. No niin Noniinpä näin. Keppanaa, keppanaa. Taas kun lävitään keppanaa. Zoomiverttais. Onko mä Keravalla? Kysytään. Hyvä, hyvä. Junten paikakuntamerkki, että sä näyttövillä on ennettomasti kyllä Kerava. Ei niitä pysty. Kolmatta naista kerrotetaan. Windows hmm. taatuu Ja Windows, katsotaan, katsotaan, katsotaan. Ai, suomalaisetkin voivat tehdä kolme, että niinkuin tuossa Se ei ole kyllä se, se, se, se, se kiertäkääkkiä, se on eri, ei tiedä, uskaan nyt tämän Kun laajassa. mä herään, tiedän, että olen miesmies, jonka joka millimetri on vain sun. Kun mä mä soittakaa astun, poliisi, poliisi! Kun tiedän, tylän. olen miesmies, joka hylännyt on penkkiurheilun. Ja kun juovun, Tiedät, että olen mies mies, joka juon ajan juon marrissuun. Wilberi, juova, peri, tepi, juova, taidattaa juova, taidattaa Jos joskus poraan. Tiedät, että olen mies ja joka no, mies... No on Vorsakia, aika juuttelee tietenkin salon Aina on juutinpuntin tönttöö. No. Mut jos vain marssin puolen kilometrin päälle vielä sen toisenkin. Oli just kuin mies, joka tuotteen metrin jälkeen marssin. Kilometrin kävellessäin... Mä mietin, että mikä on junteen kaupungin osa Helsingissä, niin... Niin ei tule mitään... Onko ehdotuksia? Mulle tuli yksi mieleen. Joskus se ihan oikeasti oli. Joskus yhdistelmulla, missä näkee esimerkiksi kantakaupunkialueella, näkee kaikista eniten tuulipukkuja. Niin se oli, se oli silloin, se oli, kuulkaa, se oli kallio! Ei oo enää! Ilmat kitaran kieltä. Lauri Tähkä, he Kyllä, Lauri Tähkä on jonossa. Teillä on ihan samanlainen jutti-vaku kuin meikäläisenäkin. Mikä on bändi? No, turos, hevikee. Tämä. Eiks, Pieksämäki ollut joku erityispaikkakunta? Joo, se oli Suomen Ankein paikkakunta vuonna 99 luvulla Tavaamadon luvut. Rockipolisikin parkaiset. Onko? Junteen on kondula, siellä saa turpaa junteelta. Kriitikotkin skits olevat silloin turha. Rock, muusikon, rokunipäivä, pop, ja vapaa-päivä. Kyllä ne on hauskoja, ne on hauskoja, humoria, hauskaa huumoria, hauskaa huumoria, hauskaa kaikkia hauskoja, tai junttihumoria, nyt sitä yritetään pitää täällä näin pystyssä. Mä sekin aika junttia. Miksei se on levi? Ehkä junttien kaupunki osaa no se on kyllä aika lailla totta. Larson Jan kertoi koulussa tarinan. Oman suuren suunnitelman ja kehu joskus valloittaa. Country ja Junttimasta Hilbirin kyllä. Country-special on myös tulossa. Te olette ihan samaa mieltä, mitä mä oon taas miettinyt. Mikä Country-special pidetään myöskin Junttispetsuussa. Vastaan. Jos lähden Ruotsiin sen kanssa. juttius on kyllä Junttiuden aatelo Totta. Toi ei tulkkaan muuten mieleen. Hei, pidetään Junttispetsu. Otetaan ne Humorilevispetsu jossain vastaas. Kerma on sen pitänyt, mutta sen varsinainen junttipiisi silloin soittanut Ei pelkästään Juntit on itse Helsinki helsinkiä juntiksi, on osa mieltä. Se sukun puolta paitsi. Jotti jotti Tampere. Tampere on itse Tampere on Suomen juntien mutta me on muuten tää tää Kerro jos Juho Juntuselle sanonut että mun mielestä juntien paikka kun Suomessa on ehdottomasti se on kyllä Tampere ja nää oli ihan samaa mieltä vaikka itse su tomberilla myös. silloin toivo. Ja Jakomeki on Helsingin junttimaisen osa. No, niitä on tämän, no niin on osa ja osa, mutta kaupungin osa. Mä että mi miten se määrittelisi niin Se on varmaan se, se kaupungin, jossa missä äänestetään Kaikista niiden persuja Ja nimenomaan, se on Jakomäki Tukloumaa, Meistä tuli maapuneita Syyjäkohtalotolereita Tänään voinan lainata Vaikka tuu veleita Missä tuli vaan lääkäreitä Olko nää Oulusta kystää Amma ja Oulusta Oloppa käänenä, käänenä. Tänään morjettellaan kun oltaistaan Pärnänen hieno, hienoa, hienoa Ranssikellalta tuli juuri uusi Levy ilmestyi, tai sinne tuli tänne Nää ei Tätä sitä, koska meillä on Turos, G-spessu Meistä tuli naapureita, <laughs> olipas taas helveti haus Kyllä kerti kaikkia, sanon minä, että minä sanon, että kerti kaikkia Minä sanon, että kerti kaikkia Kummeri, kummeri on mut aika junttia Tivo Koivuselon elokuvat Joskus mä tunnen fiiliksen sen, että saivartelen Joskus sa villisti viisastelen, vähän vitsailen, mutta herjailen en Joskus mä oon lainkun Voin äänestää Tamperetta Juntienmaksalalla Liisa, laittovieste ja Isojiin myöskin On että Tampere on isoinen ja tihe Juntti kyllä ehdottomasti Mitä vihjata en, ennen. Ja Pohjanmaata kerrotaan, kyllä mä oon samaa mieltä, Pohjanmaa, Pohjanmaa Sieltä, sieltä tulee se Rehupiikles ja Joskus ah, jolla Jorisen joutamuuden Mä Suurin osa Suomesta on juttuja, kepu dominoi niin nimenomaan, jos katsoo kartta, niin noin 9 on 9 prosenttia juttuiloita. No tietenkin Jope on niin hauska, joo, jo Peru on on tulossa. Tässä eh, mitä meitä he se ehkä kosoittaa juttimusaa. Ja miinink sen seurauksena. Ehkä myös totta. mitä totta että pullabout to ei nyt ei sillä aika ja, no, niin, onko kuullut aikaisemmin jos oli vain niin versio että tunnistanut, mutta tämä on tuttu! banaani ei, ei, ei, ei oo on pakon tyhjä käteen lu de de, misä, de, misä, de, misä, de, de ei miljardit ja jäi käteen luu. Ratoit. Ja sitä on niin Jo Joo, mulla tuli myös mamba mieleen. Mutta mä oon tehnyt mamba mambaspessun. niin mietit, että se otetaan niin missä otetaan lähinnä mambaa ja yötä. Ei ehkä niin kuin yöyhtiötkin ole semmoista, mutta ei ehkä ihan yksinä. Ei ehkä ihan yksinä. Ihan. Ihan koko koulun pistereissä, huh, näinpä. Taas kummaksi joudun pikavipin lainaamaan. Se oli virhejä, Ja, ja tota ne viestintä. Noustas ylös, ylös. Otetaanpa tähän väliin ihmiset työpaikkaliikuntaa. Tai missä teidän tikene, olettakaa liikuntaa Niin valmista laittakaa, asettautukaan aloillenne. Ja tota, otetaan pienet, pienet jumpat tähän näin. Noustas ylös. Noin. Ja nyt, nyt otetaan sitten vähän tihepää tahtia. Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös! Nouse taas ylös, nouse taas ylös. No! Tän 60, 80 tuntia. Se oli virhejä ikä teet. Sain 60, 80 sentti. Se oli virhejä ikä teet. missä te? On oli viesti, mulla alkoi jo nousta ylös myölliltä ja samppa ilmoittaa, että hänellä laski. Ja dingoakin kannatetaan. Joo. Se niin, mutta onhan se. Kyllä, joo. Ha, hauska, ha, hauska. Onks tässä vielä? Joo, vielä, vielä pari biisiä. että mennään mainostaulle sen jälkeen. Siirrytään sen live kaksoisen cd Tuntana joskus Trinidad Sano vaan, se on hiton kaukana Lähepumissakin huulille lentelee Mä oon vähän pettynyt, että toi edellinen kappalo kirjoitettu banaanivaltio laulu. banaanivaltiolaulu eikä, eikä niinku kovalla pelaa banaanivaltiolaulu Voi, mikä ei ole riittävä juntisti kirjoitettu toi nyt Mä en nyt vähän oli jep, pettynyt Voi tästään Se on pitoni ase Jos haavanassa joskus Trinidad hankin hieman jurppia sillä laskijaiskarnepaaleissa Ne trinitaadissa pulkalla lasketa Juonen Rompia. Tos näistä laittaa Juntti, Hintti, punkaria vaihdan Vahedan lato <hah> Humoria, Hintti, humoria tällä Juntti niin Kyllä se tekemään Että sen puoleen Tuumasi, Hei, toi toki on tylsää, otetaan, tosta löytyy vielä poika on päässyt pupin kappaloista karaokea, miksi tää Mä en mitä mitään, mä mitä, mitä mitä. mä en ota mitään, mä, en ota mitään, mitään, mitään. mä en ota mitään. tämä nyt sitten ilman laulaa, kokeillaanpas. Hei, tulepa. Mitä tää on muuta karaokea? Nyt ei jää ratkottaa viestiä niin putti. Okei, okay, no niin katsos. Hampa huppade, huppade, rämpade, ja hampa, hampa ja hampa, hampa ja hampa, ja ralla ja rampa ja Juttita juntta pompa, juntta ja juttila luttila, luttila, laittura, jutta. ja hampa ja juntti ja juntti ja ja juttu. ja juntta ja juntta ja ja Nyt poika loppaa. Tädät,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 ei kalukkaan, se se sen on läsnä se kikka, se on läsnä se kikka, se on läsnä se kikka, se on se kikka, se se kikka, se se kikka, se on se on läsnä se on läsnä on on Radio Helsingillä on siitä erikoinen vaikutus, että vaikka olisit nyt yksin olet silti ystävien seurassa. Taajuudella 98.5. Lasten ohjelma Ipanapa Radio viikonloppua 8.10. Radio Helsingissä ja Passoradiossa. Tämä on lasten juttu. Se ei ole vain kulkuneuvo, vaan urbaanin vapauden symboli. Se on vaihtamatta paras. Se on turvallisuutta ja tilavuutta suurenkin perheen tarpeisiin. Ajattelen, millä ajan. HSL'n Kutsu Plus. Pysäkiltä pysäkille ilman vaihtoja. Kutsuplus.fi. Kaas kauhean pitkä jono. Äh, kauhean pitkä helma tässä. Tämä matka on ihan kauhean pitkä. Meillä mikään ei ole liian pitkää. Tampereen kansainväliset lyhyt elokuvajuhlat 4.-8. maaliskuuta. Lue lisää. Tamperefilmfestival.fi. Moro, mitä eihän? Mitä tässä? Aloit harrastaa. Mitä aloit harrastaa? Messutusta. Messutusta. Joo, mitä se on? Messuliikunta. No niin. No esimerkiksi seitsemän tapahtumaa yhden lipulla. Oho, kauhea vauhti päällä. Go Expo, Suomen suuri urheilu- ja 6-8 maaliskuuta. Lähde messuttamaan. Pillareet, Pillareit, kuntoilu, golfi, kalastus, kaikkea mahdollista. Moro, Go Expo. Pisteffi. Baby, me. Petra Luukkanen tässä moi. Mä tein dokumenttielokuvan Tavarataivas ja nyt mulla olisi uusi elokuva tulilla. Se on... Never Ending Dream, Ysari Eurodance-leffa. Koska meitä kaikkia yhdistää se, että me ollaan Ysarilla tanssettu Dr. Albania ja Pandoraa. Tämä musiikki koskettaa kuitenkin meitä vielä jolla tasolla, ja me ollaan sitä mieltä, että elokohan tästä on tehtävä. Mä toivot, että saat samaa mieltä ja liityt meidän joukkonäytöskampanjaan Mesenaatissa. Liity joukkoon. ysari Leffa I Kuuntelet Radio Helsinkiä. Arvoisat kansalaiset, ihan ensimmäisenä harvaan kaikille teille toivottaa äärimmäisen hauskaa Turon päivää. Sopiiko? Hienoa. Vaikka käsi onkin hieman paketissa, niin ei anneta sen häiritä. Antaa menon ja meiningin jatkua. Saanko ehdottaa teille, rakkaat ystävät, yhteislaulua? Häulakaa mukana. Oi maamme Suomi synnyi maa, soi sana kyrtäinen. Ei diaxa <laughs> ei cocodea ei bette deanta kuin ka pohjoinen. mate Mitä sitten on tullut lisää vi, tosta, noin viestejä? Toi oli ehkä Karsinkappale, tai ihan selkeästi oli Karsinkappale, mikä äsken tuli, se johtaa tällä hetkellä paskipaa. Aa, niitä Hirvoinen juttimus ja naisenergialla nice tuli tuossa viestiä. Kikassa ei, ei ole mielestä mitään Junttia. Arska innostui räppäämään, ihan kuin olisi siis pere Todella Junttia, kyllä. Näinhän se on, ja varsinkin jos nimi on Arska, niin kyllä se todella, se on se on, on Junttiudon, tai Reiska, tai Perra. Konuspisteet siitä, että hermostuu, vaikka ei ole Hesasta. Kun joku laittoi, että Hesalaiset hermostuu siitä, että Hesaa kutsutaan Hesa Hesaks erittäin kaupunkijunttia. Tämä Expo-mainos on ihan vitu juntti, joo. Rentu ja Irvinin pistö yleensäkin tuollaakin junttia, näin. Tarjanalle taisi laitettiin terkkuja. Päästäisinkö kohta jo kummeliin? Mä sanoin, jotain kummeli jo junttia. Mittarisolmussa, no otetaan, otetaan yksi biisi tähän väliin vielä. Sitten me, sitten me meillä tulee seuraa, että on ihminen, joka on ilmeisesti ihan aitojuntti. Oikea juntti. On ei kuulu vanhan kotiin Köhän täysi auki ja seuraa toimintaa! Hei, Enolassa Jyrä, versiutu hey, hey, hey, tähän näin, mutta mennään vähän toisenlaiseen musiikkia, Men Mennään tähän, hehän ovat Laheesta, Turos Heavy G, niin meillä on tullut ihan melkein paljesjalkainen tähän näin. Ja, tiik on myös lähestekse. Joo, joo, joo, joo, jare jare jare jare. Joo, keep you The city I was born, I took the part was born. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Better pray. This love the hypocrisy. I hear you. Forget you. Don't forget it. forget it. Don't forget it. Don't it. Don't forget it. Don't forget it. Don't forget it. Don't forget it. Don't forget it. Don't Tästä, tästä on ollut uusi hitti kyllä. Gangsta. Joo. joo joo siis remasteri remasteri. Vai. East Coast lahee. No niin, Jarelle terveisiä nyt teet tän uudestaan tän levyn. Joo mut kun sä oot ite siitä halunlaista vierestä naiklas. Joo. Niin tota naiklas niin tota miten miten... Eiks sä asunut kuin niin lahessa? Joo no, siis mä oon niinku ollu se salpakankaan joka kuusi kilsaa siitä niin. lahesta. Mut sä... siis nuoruuteni ja muutenkin on oon hengannut lahessa tosi paljon. Mm. Miten se ihmiseltä kuinka paljon lahtelaisia hävettää turosheviksi? Miten siihen su su suhtaudutaan? Nehän nyt hei. Humorirokkiahan on hitsi hyvä juttu tuolla koska sieltä hän tulee kuitenkin sleepisleepersiä. Sitten niin just Turoshevigeellä, kato, oli alussa siinä livessäkin se, että Turon hmm? Joka on siis kahdeksas heinäkuuta ollut tämmöinen perinteinen päivä siellä. Joo, ja nythän, nythän siellä on siinä kisat, ja mä, mä, mä kuulin sulta, että lähetystään ilman... Siis mik, miksi te sanotte sitä, sitä paikallisten kesken? Salppurikisa. Salppuri? salppuri. Miksi se on salppuri? Miksi se miks on salppari? No, jos, mi Sii kuulettaa parimet salppuri niin se on vähän niin kuin joku ketti okay. niin. Ja mut niin, mutta siis kun tähdä lähellä puhuu taas ihan omaa kieltä, että mitä se on mikä ta, tää linja to on linkkari vai mikä linkkuri vai mitä se meni? No siis joo, no siis joo linkkari tää linkkari sama se mitä se, se on mitä sitä mitä sitä ottaa, että sit mehan sata taakke päijää. Niitä just niin kuin siis eihän niin kuin emme ollaan lahesta, lahedesta vai lahesta. Okei, ottakaa Mutta Mucha saatte tykätä, että on kuin ihmisen ilmeessä lahelainen ja Mä kysyttiin, että, että mikä on paras Turon kappale? Tuttuli ihan Apteekin hyllyltä elämänsä. Joo, siis se on just silleen, että puhuit tästä, niin saan, kyllä, lähetin trendille just tekstari, että mikä on Turon-Seviken paras biisi? Se meni noin ehkä kaksi sekuntia. Ja sieltä tuli, että mä oon Roku. <tulun> <tulun> Mulla on kallon takia, saappautu hain. Ilmana Letti, se on all right. Pelihousut näillä nuolet, että peres mä kopillekin saamassa roku ja roku Niklasi, joka on aina silloin tällöin noita netissä ihmisten silmäluomia, kun tota, no niin se tehnyt meikäläistä esimerkiksi luukin tonne noin. Vimaa kun taakse Mietin Kuinka paljon hävisin Totoon kun pelasin Hävisin jo satasen Joo, ja Sen kerran hakerin tuli tos noin. Tuuri, shoppaleviä junttien mekka Toi on kyllä totta Jos aiot mennä Lahteen Voi joutua Manchester Kyllä Jokimaa Jokimaa. Mikä kurkki jo jo joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, on joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, joo, Tuosta oli veti, si kiitos, lähes, salapuri 2001. Sä siltä näy, jos suusui kohdalleen, alright. Se oli vain kamikaali ja sen nuotiossa grillasin, lupäkkä suusta sylkäisin. Meissä oli taidolla, sain tälle ylhä kuusuton, tapillolla painio. Käytänsä sitten saunaan Laittakaa jutin menemään eteenpäin Remix tamperilaiselle juntiolle Toht noin aina perkele Mutta ei oo jutia, mutta laita jos halutaan Vaikka nyt ollaankin Mutta junttispessui, kyllä tämä kuuluu nelin nää, Perkele, nimittäin tämä kuuluu jollotti. Jolloti, jolloti Noin Ei että junttia menota tää go lähti. voitte, voitte tämän skapa super And gentlemen Let's twist again ei ole enää junttia, kun hiphopparit on mise. No hiphopparit, hän äh on aika aikavoisia juntteja, vähän riippuu mi mi mitä hiphoppareita on. Pe persvako hiphopparit on junttia. Uusi il tota ilmaisu on keksitty. Persvako hiphopparit. Persvako hiphopparit. Alajärvi Alavuskorsa, hei, ollaan kai Janikemiärvi kerävä koululla, kuusema lahti liiaksi loimaa, Peksemäkin pori rauma vaan taavarkaus. Mitäs varkaus, yli Mitä janottaa? Ja naiseksi hän, kuka ties on, Mätimonen rypymies? Kuka on nojaa? Kuka tuli? No, se on Von sä jutti, vaikka on tänään noin, oo oo oo myös oo oo oo oo tee tee te. Tuolla. Kyllä, kyllä popena, popena aino, se on aika lailla siinä näissä. JVG juttia on sillä niinpä. Se tuttulee mukaan siihen sitten. Siihen lätkäspessuun, juttispessuun. me myöskin, läht, kis, kis, kisat lähtee liikenteeseen. Joku on tuolla Livellivyn keikalla ollut vaikeita käsittää, näin on. Yliäisä. No se ei se olisi sen takia, kun meillä on Turos Pessu. Ruohosen Seppo ja, ja ei Vantaa perustolonnassa on ispiroinut viisi Tero, tero Moilas, että siis tää Korsonia vaakunassa komelee kalan perse. Mistä kyllä Dancing in the street. Hey, mikosta. A: a hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä, hyvä. viinasta. Hyvä, kosusta. Juuka kumppuu ja loistaa kuu, kaukaa korviini kantautuu. Ranta äänet nuo, kutsuu ilojensa luo. Paikka täynnä on elämää, ilman juomaa ei jää. Yksi ainoa pöytä vain, sinne tilata elain. Siellä on siiterihaj, vaaniva siiterihaj. Närpitä no sehän on, sehän on, sehän on, sehän on. Oksi Suomen pieni kaupu. Tuolitko Kaskinen, Tämä Junttimainen formaatti aika hyvä, kyllä. Närppisää mykkä Junti! Laadissa Myösän vanhassa mestarissa oli aina se maa ja sellaisessa laulamassa ukkometsoa karaokeissa. Ai, ai, asiaa! Suomen ruotsalit Karjala. Mä Taas sinne päin matkalla olen nyt Me ettenkin vasta kuljettiin Se oli jauta kun tekin, joita jypättiin I only yeah want to be with aika ei mene menee junior kotiin päin Juulossa päin ennen katta hän. Ja nähtyensä kaiken hän näki enemmän Älä nojaa ovi kellon pulaan. Kun kuitenkaan ne tulee avaamaan Mä olen vapaa huolittain Vaimonio Frankenstein Kun kuulee nykypurukumin Desibeli yksinään Vanha ykkuu pillahtaa Ja muuta kun se Jyrki jyrki luulen että momo sulta kyvyt vie Tärinakaa potenssille liikaa vie Eikä ainakaan missään Jos on lähetty sarna ja on niin ontti Näin on maa samaa mieltä tyhä. Me halutamme huittua se oltava takiaan kertominen, niin sehän on Junttia myös. Ah, oh, jaa. Päikköne, pärste. Junttia kieltää jutteus. Kun kuulee niin, Nyt tulee mie, mie ja turoshevike seuraava mie kappale. Turoshevike! No niin! Turos Kysämpä se sanoi! Hoppa hoi ja hompati hompati hompapa. nosty etako kolaan mä kerrallittasin oli ona möhä tulehan tulee silloin tulee persus spessu persuilua persu mullaan, se on juttia väri oli ruosteinen se kulki kallellaan se pysähtyi ja sisään otti mun istemen makas mullilauma Nuhduinen ja tumma pukoinen. Eee! Kekä vaikka etsitään mulle sanottiin? Tupakkaa ja kyselviin. kyseltiin. Kasettejaan kuunneltiin ja väärin laulettiin. Niin matkaa tehtiin me Nimekseen ne tu Turohevikeen. Me yksi meidän suuria ensimmäisiä hittejämme joskus tuolla vuonna 89. Arvoisa yleisö, tehän voitte laulaa muuten erittäin äänekkäästi tuon laulun väliosa. Sanat ovat helpot, Ne ovat: Diego, Diego, Diego, Diego, Kaiken päivä Kaunis, jos mä mies Aa, Tarvitsi se raata. Naisten piikkiin siivettelisin Jos mä oisin kaunis, kaunis mies Niin parin Pöytään silloin istahtaisin zormia napsaudelle Vai! mahdottein. Kuluke, kuluke, kulkee! Kulukee, kuluke, kuluke, kuluke, kuluke, kuluke,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 Kulkee, kulkee, kulkee. Kyllä, nyt on hauskaa. Juntee, juntee, juntee, juntee. On paljon, paljon huppaa. Broid Marsen, Jumma Joo, se tulee matriisikössä. No, nope, nope, nope. Miks tämä aikalaan Miks Vartburgin kun kyllästyy, sitä pistää nokkapellin kiittää Suotta antaa, koitettiin varrelle virtaa Sormet alako kangistuu Ja nyt on se tämän heinäkuuhun ei saatu silti ladattu. Hei, tossa oli hyvä, seinä tangomarkkinat Siinä on vasta Junttien kokoontumisajoit, totta! Varrelle virtaa, ei saatu silti ladottuu Soroomet! Ja virtaa Ja on tietenkin kirjoittaa kaikki B-t niin kuin b kovalla b ja detella ja vähän niinku Timos onin blocki poki niin hei nyt vähän rauhallisempi kappale? nyt tuli tää ilmeisesti ju, juiken juiken kaksoiselämää Portsari elämää Ehhe, <tori> poke, ha <tori> no poliisikin vielä, poliisi, <tori> <Hauskaa>! poliisi, ei <tori> vittu, poliisi Yksinäiseen on turhan usein hahmo porssari Hänet minä pelkään enemmän kuin ees Mä ja hiljelen, viljelen, malinveli, siks on kyllä aika jutti, totta ne on porssasta, eli juttia kiinni lasten ovea Painaudun. Juntita ehdottomasti on Radio Helsinki Paskalista. Näin se on ehdottomasti. Mä oon joskus sanonut että aikaisemmin te kuuntelette Radio Helsinkiä, mutta nyt kun Paskalista alkaa, niin te kuuntelette HESA-radiota. Katsot minua silmiin ja näytät. Voinko olla Juntipa kuin pilluralli. Ehkä pilluralli valaamitilla. Näin on. Sanot pois ja minä menen. Kouta huomaan, etkä mennyt mihinkään. Kumpa sinut tuntisin maan. Silloin eikä pääsisi sisällekin, vaikka pakolta poistumaan, tule uudestaan. Kerri kysyy, koska tää loppuu liian myöhään. Mennään kohta ma me mainostaa, helpottaa, helpottaa, helpottaa, helpottaa. Varmaan olettekin huomanneet muuten semmosen tietyn tosiasian, että Meidän kampanemme aina pääosin tuollaisista Aivan tavallisista Tai yleensä jopa vähän tavallista köyhemmistä ihmisistä Tosti oli viesti Hels... Hels... Helskiskin iso kirkkoratio tämän Kyllä Tämä laulun päähenkilö pää. tietää! Tiana... Varkut ja velkkaripukua tämän... on kyllä Ei kai se velkkaripukua, velkkaripa aina tai joku vastaava Verkkaari asu ja uudet uraan semmoinen reikapaita, sehän on asiallinen kanssa Junttila meningissä. Juntita ikinä, starilaiset hipsterit pilkkaan ja kuuntelen tavista tavisteen Junttimusea Hipsteriradiosta. Saupakevely on Junttimuista puuhaa, näin Ralli on pyyttäisi Rallio praksia. varmaan jo mainittu juttina no Ei joo, mut pillurallio, mut pelkkä ralliojunttia Ja vormulat! Sulla komea sportti Hiihto! Kut kuinka sona joku Pesäpallo paini! Se kuule lähtee tuota pikavuivumaan Kymmenen tuoden metrin juoksu Aja Ryssölän jaskan Aja, Aja Yksityisautoilu! Noi oli siis meikäläisen ehdotuksia. Ja juhannusfestivaalit, tietenkin. Ja sekin oli mun ehdotus. Kuunteet Radio Helsinkiä. Taajuudella 101,5 eli eli taajuudella 98,5. Ipanopa Radio viikonloppuaamuisin kahdeksasta kymmeneen Radio Helsingin ja Bassoradion taajuuksilla. Lähetyksen kuulet myös osoitteesta www.radiohelsinki.fi tai www.basso.fi. Tämä on Lasten just Miten jos Guggenheim-museo sijoitettaisiin länsimetroon? Mistä julkisista voi löytää kotibileet? Matkalla tulevaisuuteen talkshow on viimeinen osa hyppää kiskoille. Vieraista yksi on kaupunkitaiteilija ja toinen maaseudun tulevaisuuden päätoimittaja. hsl.fi kautta matkalla tulevaisuuteen. Kuukauden ilokuva. Davier Dolan on Kanadan ihmepoika, jonka Tom at the farm on huikea psykotrilleri. Tutisesti, Matkahautaja on kiihdytystä suhteiden tunneliin, etkä takaisin voi kääntyä. Uskallatko edes lähteä? Ensimmäiset näytökset Orionissa lauantaina 7.3. ja tiistaina 10.3. Elokuvontiatteri Orion Iirikinkatu 15. Uutuuselokuja joka kuukausi. Kali.fi Yli 200 artistia, Tallinnan parhaat ravintolat, Pienpanimo-festivaali, taidetta ja paljon muuta. Tallin Music Week tarjoaa talven yllätyksellisimmän viikonlopun Tallinnassa 25. 29. maaliskuuta. Lisätiedot osoitteesta tmw.ee. Tallin Music Week ja alue Euroopan aluekehitysrahastoa. Yhteistyössä Radio Helsinki. Tyylikäs bossanova ja rakastetut jatsin ikivihreät kohtaavat, kun kotimainen huipputrumpetisti saa rinnalleen häkellyttävän laulajataiturin New Yorkista. Jukka Eskola, Orgesta Bossa ja Cyril Eimi. Espoon sellosalissa 11. maaliskuuta. Hankin lippusi nyt lippupisteestä. Lisätietoja sellosali.fi Oikein mainiota päivää niin online kuin offline-ystävillemme. Kuuntele, Radio Helsinkiä on 98,5. Ja paskisti trilogia tota niin, junttitrilogian ensimmäistä lähetystä, joka jossain ollaan keskusteltu lähinnä Turosevi G hen ja tuli ehdotuksia nämä mitä Junttia melkky tuli Petiltä tuossa noin. Ja on to Junttia puutukset kyllä. Siis Jussi ja minä on nyt tullut taas teidän ja mun ehdotukset on siis joku metsässä on Junttia ja Jussi paitaa ehdottomasti. Ja kaikki mikä nyt ylipäätään liittyy, liittyy Pohjanmaahan ja se on toitu todettu ja mutta se kaikkein tunt, tuota, Kuntien kaupunki on seuraavan kappaleen nimi. Voi taas Tampere! Tämä laulu oli 60-luvulla siellä 60-luvun alkupuolella. Tämä oli ihdotus Pupissa, näin, kyllä samaa mieltä. Ja Toto on kuulemma Junttia, ei pändi Ja sitten korjasi Toto myös bändi. Ja nyt se on Turossa etikeen. Eukon kato, Junttimainen Ja nyt se nimi onkin. Eli se kertoo maailman hassuimmasta kaupungista, jonka nimi on Tampere. Maailmassa se sen verran juttuja kuulematta, että siitä on kannaton järjestää maailmanmestaruuskilpailuja. Salastajat virallistavat vienneet mestaruutta tähän mennessä näin on. Jäänyt vuoteen, kuinka olla kanta, hiljentää, kannan salastajat. Mä on ja Matti Nykänen, on kuulemma oikealla tavalla Juntti. Näin on muuten se moimu. Näin on maine-arje, näin on maine Raptori Raptoria Jutti muistaa musaa kaikelliseksi hyvinkäytä. Totta. Se viittaa Afrikaan. Nälkä lähti. Heti vaan ikkeä syö Tää on Down Tampere, down Tampere. Joo, ja näin McLaren rotsi, MM95 paita ja Karjala lippi se urheilujouhtin kanssa näin on. Moni ker kerran että tuota, niin kallio kun kukki tapahtumaan juontamassa ja kalju kerähti eikä mulla ollut mitään laittaa siihen päälle. Ainoa mitä järkänen löytyy, oli Karjala lippis. Ja kyllä mua hevetti, mä pyysi yleisöltä anteeksi. Ihan oikeesti. Se ihan oikeesti. Se oli kauhetta. Tappinas down on Tampere, down on Tampere alla nazioni alla nazioni Se oli cheli kyllä kyllä kyllä kyllä ne on niin ne ho ne on niin kyllä, ne ne ne ne ne niin ne ne ne ne ne kun aika viidon voittaa Peräkammarissa siellä solon soittaa Sormikoukkoon kuulemma Junttia Kyllä samaa mieltä Rock and roll! Rock and rock and rock and rock, rock rock Sitten vielä tahdon mennä, Ei, ja ilman On kuule ynäärin mielestä Junttiva Meidän mummostakin täytyy laulaa pieni pätkä tähän väliin. Me eipä pidä. Mennään seuraa kappaleeseen. Kuulis mulle vielä vielä näitä kymmenkunta? Lähetys tää on Lähet eläin, reilu kymmenen minut ja edellä. tilasit äläppäriltämme? Tämä taas on ikki-ikki vanhalta äläppäriltä. Sen nimi oli silloin tuleva kireiluharpidaisuus. Do Miten se olis traktor Noit seki samaa, sama. sama. No! No! Alright, blues. Kesä lada plus, Hyö, hyvä. Hei, nyt såkin att bella, är bella be på pällä, peltosella hyvä. Plus, juntimpi. Koska mena nostaladan, och bakkomen när du i himm. Poco che ja permare uno bordo, signa. Öi, himm. Und är jamet sen gerron, niet ja kaakaa maitoa. Siinä oli kosuja kaakaan mait ovat kappale. On, me ajomme ennakoida Danin tulevat 60-vuotias juulat! Ja olemme jo nyt valmistuneet hänestä laulun nimeltään vedetään Niin kuin muutkin pojat jo. Ja suuri ilo ja kunnia pyytää lavalle mies, jota minä pidän. Harvinaisen fiksuna, huumoritajuisena. Hänen nimiensä on Jope Ruonasu. no tulihan se sieltä. Nyt olla nyt olla juttilyytimässä. Hyvää iltaa, hyvää iltaa. Onko teille railakas meinikin? Niin minullakin aina Turussa esityessä on hyvin railakas meinikin. Yeah, kiddos. We've been through onkaan maailman Nicky, onga, ja even sexy. Er, on, this is your kid who's not in bandy, ha? Esto. Are you proud? Everyone is. Everyone is. is. Everyone is. Tässä Mr. Rock'n'Roll Ismo Karonen Ja rummuissa on hullu Halonen Tämä on kerrottu bändin esittely Pellä, Peltos hyvä, Juttia Mr. Baseman Aris, Toisaan hyvä Ari, osinhattu. hyvä Ari, Ari esiteltiin, Ari, Arska, Arska, Arska on Juttinimi Kella kellarista löysin kerran oudon Apulanta, Hector ja Vesko Loirikulma. Kai merilää ehditotaan. Ja lavataan sit, hyvä. Tuomuita monta miljoonaa. Yö, rintu ja Simo Silmo on kuulemma junttia, varsin junttia kyllä Tässä en tehtäisi sanoa näitä biisiä nimekään Sekatkaan jälkeenpäin, löytyy nettistä kyllä Katsastutan toivomaan, et viimein leimaan saan Rohkeasti vaan, katsastusasemalle pilkku oikeaan Se näyttää vasemmalle, voisko paremmin Tämä päivä enää alkaa. Ei, ei voisikaan, ei menutelle puolesta toisikaan ja aloille tävieränä enda mota mitän täolle ö ö ö Turossa vikee! Turossa vikee! Turossa vikee! On totta, huomistyön tiedän nyt sen 30-luvun Joo, eikä riitä, eikä riitä. koko paskalain, pitäis Tuo suojan, tuo suojan. Hieman rahaa sain, Pääsen viimeinkin veloistain, jos jotain jää, yksi suunta on vain Schellipari. Joo, toi siis, tietenkin noin ne on tehty hyvä. Ilma tees, iltalehden. Pelaamaan tänne vain hemoissa. Tieltä päiväneettojuttia. Shellin baari, Shellin baari, Shellin baari, sen tunnelmaan tahdon pelaamaan. Shellin baari, Shellin baari, se on vieläkin maa siellä Tsingistaan. Ja hei muistut! Kari, silloin kerrankin tulee paskissa hyvää musiikkia. Kari Peitsamo ja Radio Helsinki Presence ja Paskis per Presence Proudly. Siis Ke on yksityiskeikka vaan Hesaradion kuuntelijoille. Ja te voitte, jos te kuulutte tuohon ystäväklubiin, te voitte tulla tänne yleisöksi. Se on siis 3.4. perjantaina. Katsokaa, että olette silloin myöskin päästä tulemaan se työpaikka tai ylipäätään, missä olette. Niin katsokaa tuolta Hesaradion etusivulta löytyy ohjeita. Siinä on kilpailu. Miksi? Laittakaa tänne tietoa. Olos niin Miksi juuri sinun pitää? se tota, to, katsomaan päästä katsoma radio Helsingin studioon paskalistaan Kari Peitsamo live ja Kari esittyy tunnin livenä tunti Kari Peitsamo livenä käsittämätöntä Voitot, Joo ja nyt nyt pari biisiä vielä että mitä kaikki bassi laite soimaan Muistaa, Peitsamo Kari Peitsamo Näemme on hyvä on Kännit on merkit Totta viikonloppu-kännit on junttia. Tyydykääpä olla sunnuntai-aamuna kännissä. Tai ei, se pitää olla maanantai-aamuna. Jos nyt on sunnuntai-aamuna viikonloppujäljiltä vielä kännissä, niin siinä mielessä näin ei ole. Ausali on, on varsinainen siinä Toi ei nyt kuulosta oikein miltään kuin toi kappare. Ja rock and roll, Rock'n'roll! Huutaminen on juntia. Junttia, totta! Paaneeminen on Junttia! Lapin kulta on kuulemaan Junttia! Ja kulta Katriina! Poliisi, mitä siellä tässä revolverin yöllä? yöllä musta Poliisi, numerolla 69 on Junttia, totta! <tos> Jussi, miljonia nuksia. Säkärittö, Junttia, totta. Sitten tuli, tuli serkkaa. Kappas vaan, Kari sekä Jussi. Taaskos on täynnä tiilipussi. Sörkkaan vaan, kyllä sinne sopii. Rekkari kirvet omalla nimellä on kolme Junttia. Jee, yeah, yeah, jee, yeah, ja eri toppi. Ja monettomasti sitä mieltä, että Juha Sipila on ei, juttimasta on samaa mieltä mainittu jo. Minä olin se sen ja muistaisin, että mä oon hyppy puhastelua. Terassilla on vielä paitaa, kun äijät on ilman paitaa terdellä, niin se on aika juttia, paitsi keskellä talvea. Paska tulee BMW kolme juttia. Pilkkiminen on juttia, totta. Motkukerkka on Junttia <laughs> Melkein kaikki on Junttia Suomi on Junttia e -e -e -e -e -e. Ja ei mutta Ehdottomasti paskin biisi. tässä nyt oli ura, tämä näin ura, Hyvästi ensi ja muistakaa Kari Peitsamo, Kari Peitsamo Ei ole Junttia nyt oli. Mun otti paina pois Se on Juntti myös, se tulee jatkamaan tänne puh, näin puh, puh, puh, Mä hän täytyy kunnioittaa se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 Oi ma so ei jaksoa, ei kukkuja, tätä, ei vettelijän taljakampaa tätetetään, kuin kotimaate pohjoinen, Ma isien. Ja sit vielä Andero tai junttia, mutta kirka ei. Mitäs tässä muuta, kun eiköhän panna rämäkkästi Sventerillä Se ei oikein kunnolla. Ja nyt lähti!